Ja, figyelj, és azt üzenjük a Puzsi a Robinak, hogy csókoljuk. Sajnos még rég nem találkoztam vele, de majd biztos... És nagyon remélem, hogy azóta, a hat éve nem találkoztunk a Robival, sikerült leérettségeznie. Hajj, már! Jó, menj, jó! Na, ciao, Puszi. Hello! Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Bakács Tibor szomorú lenne, de itt van Puzsé Robert, Szerbusz. Szerbusz, ha vigyázz, nagyon vigyázz, egyből nyalással kezdem, hogy hadd mondjam el a klubrádió hallgatóknak, én a Puzsé Robert egy független újságírónak tartom, ráadásul szerintem nem baloldali, tehát nagyon érdekes a helyzet, és ezért is tisztelet, tisztelet. Amiatt vagyok kíváncsi arra, hogy itt már megbeszéltük, hogy a 96-os médiatörvény egy szemét volt, de hogy egy új médiatörvény készül, Ahhoz neked így mi a hozzáállásod? Hát maximálisan pozitív, hát az, amilyen eddig a médiastruktúra volt, vagy amilyen a, a média viszonyok voltak, hát az a, az a rossznál is rosszabb, tehát bármilyen szabályozás csak, csak jó lehet, legalábbis abban bízom. Hát aztán majd nyilván meglátjuk, de korai lenne értékelni ezt most még. Azt mondod, hogy bármilyen szabályozás is jobb lehet, tehát hogy, mert mondjuk azt, hogy a 96-os médiatörvény lényegében a politikai pártok hatalmát ágyazta bele a médiába, azt mondhatjuk? Hát azt mondhatjuk, és látjuk is az eredményét. Látjuk is az eredményét? Gyakorlatilag nincsen független beszéd a médiában, kizárólag irányítás alatt álló médiában. Igen, igen, És ezt most ez most megváltozik? Nem... Hát... Ö... Igen, nagy valószínűséggel megváltozik, ha, ha megváltozik a szabályozás. Szerintem nincs, nincs mitől félteni a jelenlegi médiastruktúrát. Tehát ha változni fog, akkor a szinte minden változást csak üdvözölni tudok. Uh -huh. Akkor ezen. nagyon pessimistikus a, a médiára vonatkozó Nézeteid, Éppen mert... ellenkezőleg nagyon optimista vagyok, ha változni fog. Az ja, változó, arra ezt, azt értem, csak igen. a jelenlegi állapotra vonatkozóan. A jelenlegi állapotra vonatkozóan mélységesen ellensújtó a véleményed. A, a médiatanács az nem ennek a tovább élését jelenti? Tehát van elvileg egy olyan szervezet, amely nézi a média működését és azt minősíti? Hát az nagyon jó lenne, hogyha, ez, hogy és hogyha nem egy itt egylet lenne, mint a múltban az OFTT, hanem egy tekintélyes szervezet lenne, amelyiknek Van érdekérvényesítő képessége, tehát hogyha a síkra szállna az állam minden fronton, hát ez fontos lenne. Az állam a 90-es évet, meg az ezret fordulós évtized gyakorlatilag annak a jegyében tesz, hogy az állam kivonult mindenhonnan és minden területet átadott a piac úgynevezett önvezérlő mechanizmusainak, ami egy ilyen elég sötét vallási dogma, ami arról szól, hogy majd a piac mindent elrendez úgy, ahogy, aztán megnézhetjük, hogy hogy rendezi el erről szólt az elmúlt húsz év és annak kudarca, és most annak, annak vagyunk a tanulja, hogy az állam síkra száll minden elképzelhető területen, vagy hát számos területen, és, és visszaköveteli a részét. Most, hogy majd hogyan fog, fogja működtetni, akár a média működését, akár a, a, az egyéb területeket, ahova most az állam visszatér, azt majd meglátjuk, de hogy az államnak ott van a helye, ott van a, a szerete van abban, hogy ne szolgáltassa ki minnyájunk tudatát, mert hogy így, hát azt látni kell, hogy a média semmi egyéb, mint, mint a, a tudatipar Igen, ágazata. A és, és, és, a, és a tudat az, az, a tudat az kiaknázható, piacosítható, privatizálva van és, és kizsákmányolható. És jelenleg ez zajlik. És én azt gondolom, hogy, a, hogy az egyént az államnak mi az állam tulajdonképpen a közösség cselekvő ereje nem lenne szabad magára hagyni. Jó, azért mondom, hogy a, tudtam, hogy pozitíve fogsz állni ezt a kérdéshez, de miért van az, hogy én a, a paranoiám növekszik, arra vonatkozolok, hogyha az ellenőrizhetőség vagy a szabályozás növekszik? Az, az rosszul szocializálódtam, vagy mi a baj velem? De eddig is szabályozva volt a média, csak eddig a két nagy politikai pólus által volt szabályozva a média, és ez nem, ez nem volt hivatalos. És pont azért, mert nem volt hivatalos, a magyar média szereplői, főleg ennek a struktúrának aztán élvezői megélhették azt, és demonstratívan meg is élték azt, hogy szabad a sajtó. Uh -huh. Tehát senki se gondolja komolyan, hogy ez a két fajta vélemény létezik, Na, hogy Orbán igen. Viktor démonizálása, és Gyurcsány fej, való, hogy mondjam, gyurcsány, gyurcsány Ferencnek való folyamatos, folyamatos megfelelés, illetve Gyurcsány Ferenc demonizálása, és Orbán Viktornak való folyamatos megfelelés. Ez a két érvényes és érvényesíthető politikai álláspont a magyar, magyar valóságban. Senki se gondolta komolyan, de mégis ezt láttattuk, ezt tüntettük fel sajtószabadságnak, de ez egy percig sem volt sajtószabadság. Hogy majd most ez kevésbé lesz szabad, vagy inkább lesz szabad, Lehetséges, hogy ez a, ez a sokkal szigorúbb szabályozás majd egy sokkal nagyobb szabadsághoz vezet el. Az Isten tudja, hogy milyen módon. Ismerjük azt a, a mondást a Star Warsból, hogy az uralkodó minél több csillagrendszert próbál a kezébe kaparintani, annál több, több csúszik ki az ujjai közül. Igen, igen, hát, hát ez a hatás törvénye. Tehát a, az, hogy a, a hivatalok megerősödnek, és hogy kilenc évre datálódnak, azt te így belsőleg nem érzed egy ilyen bolsevista cenzúrának, hanem azt mondod, hogy a változás vele járója? Várjuk meg a hatásokat, Tehát várjuk, meg a, várjuk meg a konkrét intézkedéseket. Hát majd azt gondolom, hogy meg, gondolom, hogy meg fogjuk látni, gondolom, hogy majd meg fogjuk látni, hogy ennek milyen következményei lesznek. Hogyha, hogyha De ez, ez akkor nagyon függ attól az embertől, aki a hatalomba ül? Igen. Igen, ez de, de, de, de hogy mondjam? Tehát a sajtószabadságnak a releváns kérdései azok nem azok, hogy lehet-e szívni lehet -e és lehet-e virálni. Egyiket Köszönöm. Jaj, de jó, élet. Nem, az jó, ismi. az jó, az jó élet, az élet Az, mind, az mindig jó, az mindig Igen, jó, hogyha el, világos. Szóval a, a, a, a, a média releváns kérdései azok nem azok, hogy, hogy szabad-e a politikai beszéd, hanem azok, hogy mit tudom én, este 8 óra után az RTL klubban szabad-e szingadni valamelyik show-ba. Ezek jelenleg a média releváns kérdései. De Ezt ez, ez, ez kell félteni. Tehát a, a fingani majkát kell félteni a médiahatóságtól jelenleg. Ezek az érvényes kérdések sajtószabadság ügyben jelenleg. Jelenleg a sajtószabadság nem a, nem a politikai indül el, hanem a blikben. Annak a, annak a, annak a korlátozása, meg, a, meg a, úgy általában véve a, a, a, a, a teljes média ö, ö, ö, ö, ö, hogy fogalmazdak? A média önmagát szabályozni képtelen. Ezért, és nem is hajlandó, ezért kell szabályozni, mert, mert, mert máshogyan, máshogyan nem megy. Egyébként meg a média De ebben van valami felvilágosult, racionalista érvelés, amely azt mondja, hogy meglátom mondjuk a való világban, hogy büdös kurvák pusztítanak a képernyőn, és azt tiltom, és nem pedig a véleményt, vagy a gondolatot. Tehát az annyit jelent, hogy felvilágosultan különbséget tudok tenni jó és rossz között. Hát bízunk benne, hogy, hogy meg lesz erre, erre a, ez iránt a, a felnőtt attitűd. Tehát igen, ebben, bíz, ebben, ebben bízhatunk. Ha nem lesz meg, akkor majd el lehetünk keseredve. De, de a, attól tartok, hogy nem jobban, mint eddig. Különben meg hát vegyük észre azt, hogy az internetet, ami egyre növekszik és folyamatosan veszi át a a nyomtatott sajtónak, meg a egyéb elektronikus orgánumoknak a helyét, azt nem tud pedig még soha senki szabályozni. Most az, hogy erre igen, vonatkozóan Hát ez, a, Igen, ezt mondom, hát itt is van egy nonsens, hát nem megy, ez technológiájúan. Úgy se se lehet. Lehet. Szerintem, ez egy, szerintem ez egy nevetséges kísérlet is. És úgy sem fog sikerülni, Kínának sem sikerül, na majd pont Magyarország lesz a... Igen, a, igen. Az internetet fogja szabályozni, Tehát, ez, ez is egy, De én, ez én egy, akkor arra o, gondoltam, o, o, hogy ez nem egy politikai stratégiai ö, lufi ami megy a, a Tetején, mert hát ez a, pont erről lehet majd lehátrálni, hisz ez hülyeség. Tehát a, a vélemény nem tudod betiltani a technológia miatt? Persze, persze, hát hogy valahonnan leveszed, majd fölkerül valahova más. Persze, azért mondom, hát, hogy ezt ez nem De ezt tudja a hatalom, szerinted? Tudnia kell, tudnia kell róla. Tudnia mindenképpen tudnia kell róla ilyen személyes kérdés. ugye nagyon érdekes hogy a hírtévében meg más fórumokon is olyan véleményeket mondasz ami hát nem felel meg a kánonnak ilyenkor miért téged a léces magyar mesél erről hogy mi van ha nem a szerű véleményt mondod mert akár hiszed akár nem minden médiának van egy ilyen kánonja hogy mi a kedvenc híre témája attitűdje Szerintem ezeket a kánonokat elsősorban a politikai megrendelések, illetve a piaci megrendelések is letik. Nem, nem, a, a médiumok szerintem nem a, a, a fogyasztóikkal, nézőikkel, hallgatóikkal, olvasóikkal kommunikálnak elsőrendően, hanem a megrendelőikkel. Ezek vagy piaci megrendelők, vagy politikai mm -hmm. megrendelők. Azoknak akarnak megfelelni... <kül> azok azt várják el, hogy kész identitáscsomagokat adjanak át, amely identitás csomagok a világ, a világ egészét egy, egy csomagban, egy, egy értelmezési rendszerben kínálják az ő számukra, amely, amely hát az is egy rossz vicc, hogy választások előtt egy, egy, egy, egy újság az, az megmondja, hogy mi kire szavazunk, és a mi olvasóink kire szavazzanak. Aha. Tehát hogy ez, hogy, hogy ez, ez hogyan, tehát hogy ez hogy történik, és hogy ez Hát és ez egy... a, az a értelmiség is reprezentációs módszer, amelyben a, a véleményformáló értelmiség föntartják ezt a gondolatot. Hát igen, de hát ez, ez egy... Ez egy ez a, maga, maga a véleményformáló értelmiség is száz, százszorosan és ezerszeresen lejáratta magát az elmúlt húsz évben. Tehát nincs... Nincs semmiféle alapja arra, hogy véleményt informáljon azok azok azoknak a véleményeknek a tükrében, meg azoknak a következményeknek a tükrében, amelyekkel járt az elmúlt húsz év vélemény formálása. Hát, látni, kér, látni kell, hogy ez a rendszer, ez az előző húsz éves rendszer, ez megbukott. Ennek vége van. Ez most egy teljesen új rendszer. Hogy milyen rendszer lesz, hogy milyen... Ez világ teljesen el? új rendszer? Azt ez, egy, ez, egy újra, ez, egy, ez egy alapjaiban új rendszer. Csak hát ezt a, ezt a mai média kreátorok, meg a mai média művelői azok még nem nagyon fogták fel. Tehát ők még a régi módon kommunikálnak ebben az új rendszerben. Ez a rendszer már nem arról szól, hogy kedről szerdára dolgok dőlnek el a parlamentben, meg a politikai pólusok csatározásából, a politikai preferenciák nyomán a... a, a közvéleménykutató intézetek által mérhetően alakul a politikai barométer, de amely még, majd mert, a következő választásra. De még, még, még úgy tűnik, hogy ebbe hisznek, alapvetően. Hát igen, igen úgy tűnik, hogy ebbe hisznek, mert nem tudnak váltani, mert nem, nem értették meg, hogy egy új világ van. Hát most alakul egy fejedelemség, az majd lehetséges, hogy 10 évig, lehetséges, hogy 12 évig, vagy 16 évig, vagy Isten tudja, hogy mennyi ideig mm -hmm. áll majd fenn. Korszak. Tehát ez most egy új, lezárult ez a 20 éves korszak, és lehet, hogy kezdődik egy másik 20 éves korszak. És most a pont... a preferenciái is mások, tehát az a, a, a, hogy mondjam, a, ami, ami alapján ezt majd meg kell ítélni, az is más lesz. Ez a 20 évet arról szólt, hogy folyamatosan lesz <coughs> a jajbeszékelés, hogy jaj, elég demokratikusak vagyunk-e. Jaj, az így, Kínosan ügyeljünk arra, hogy mennyire legyünk demokratikusak. És mind a két, két politikai oldal, a másikat vádolta folyamatosan azzal, hogy, hogy megsérti a demokráciát, diktatúrikus uh -huh. eszközöket alkalmaz, stb. stb. míg saját magára ez soha nem vonatkoztatta, uh -huh. saját magára ez soha nem értelmezte. És mindeközben pedig az ország hát oda jutott ahova. Ennek aztán számos oka van, de, de hát ez alatt a hús év alatt ez a rendszer megbukott. Most már lehet, hogy nem ezek lesznek a preferenciák. Lehet, hogy most már a történet nem arról fog szólni, hogy mennyire de demokratikus a rendszer, és mennyire vagyunk akkurátusak ennek a tekintetében, hanem hogy prosperatíve a rendszer. Tehát, hogy lehetséges, hogy mostantól Lészem. kezdve az eredmények azok többet fognak számítani, mint, az értelmi, mint a véleményformáló értelmiség fanyalgása, hogy az ő demokrácia eszményének eléggé megfelel -e ez a rendszer. R Mert sok ez, ez, ez, mindenben ezt a húsz évet megfigyelve, ez egy eszményizáló igény volt. Tehát, hogy bennünk van egy eszmény, hogy milyen egy igazi demokrácia. Te, és Robi, hogy a, az a szabad működéses szabadság. Állj, állj meg, állj történt, meg. Nem értem, hogy mire gondolsz. Nem értem, mire gondolsz. Hírek híreket kell adni, és azt javaslom, hogy több mint a tilosba folytassuk pénteken. Jó. rendben. Jó,